بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين تkiwa wakati endelea na darasa zetu za tafsiri ya Qur'an tukufu aya ya juzu ya 10 aya 41 sura al-anfal pale Mwenyezi anna ma ghanimtum min shay'in yu'anni Waislamu kwamba kipato chochote mtakachokuwa mkipata fa inna lillahi khumsahu ni haki ya Mwenyezi Mungu moja juu ya tano ya mali hiyo kama mmepata mali 10000 basi ni mali ya Mwenyezi Mungu kwa maana ya kwamba mali hiyo imeingizwa katika mfuko maalumu, wakutumiwa katika maslahi ya jamii ya Waislamu mbali ya wale wapiganaji au watu wengine waliotajwa hapo mbele fa ina lillahi kumsa hakika ya mali hizo mlizozipata katika vita mpinzano na makafiri mkawashinda mkazipata mali zao maratano mara tano kimoja ni haki ya Mwenyezi Mungu walirasul nafikisha vile, vile ni haki ya jimbo yake Mwenyezi Mungu walidhil kipia vile vile ni haki ya wale karibu na mtume sallallahu alaihi jamaa zake wa karibu walyatama na mayatima walmasakin na maskini waben sabili na wasafiri hiyo ndio hukumu ya Mwenyezi na ndiyo mpango wa matumizi ya mali ya ngawira iliyopatikana katika vita vya waislamu na makafiri in kuntum amantum billahi ikiwa nyinyi mmemwamini wa ma anzalna ala abdina na ikiwa nyinyi mmemwamini kwa kitabu tulichokitimlisha kwa mjawa wetu Muhammad Yauma furqan siku ya pambanuzi yaumal taqal jama'an siku ya makundi mawili kundi la waislamu na la makafiri wakati ushindi wa waislamu juu makafiri wallahu ala kuli shay'in qadir na Mwenyezi Mungu ya kila kitu ni mweza in antum bil udwati dunia kumbukeni pale ninyi mlipokuwa upande wa karibu na maka wa hum bil udwati al quswa waku katika upande wa mbali warakbu asfala minkum na msafara wa mali uka uko chini yenu walau tawaatum nakama liagana lahtalaftum fil mihad dama tangua walakin ya allahu amran ka lamafuda lakini ameamua hivi mwenyezi Mungu moja kwa moja mapambano mpaka kufikia mwisho ili niweze kutendeka lile ambalo alikusheria litendeke liyahalika manhalaka ileo angamia utakaoangamia ambayinati wa wakauacha uongoofo wa mwenyezi Mungu wayaha ya manhaya na ahuike mwenye kuhuika ambayinati baynata nkufuata wa kwa wa inna allaha lasami'u 'aliim na manezimgu ni msikivu na mjuzi idhirikumullahu fi manamika kumbuka muhammed pale alipokuonyesha mnyezimgu usingizi mwako kalilan mkaona wakafirini wachache walau araka hum na kama ngalikuonyeshani kwamba ni wakafirini wengi lafashiltum ngalifanya uga wala tanazaatum na amr namgalizozana ngalivutana katika maamuzi Walakin Allah salama alaikum ya alilitianjiani aliletia njiani la mapambano. Innahu hakika yake Mnyezingu alimu bi suduri ni juz'i wa yale yote yanayotokea na yakazunguka katika mawazo ya waja wake. Anawajua vizuri. Mnyezingu alimun suduri dhatis sudur. Wa idh yuriikumuhum iltaqaitum kumbuka pale alipokuonesheni mwenyezi Mungu makafiri mlipopambana nao fi ayyunikum qalila kati ka macho yenu mkaona makafiri ni wahaba ni wachache kabisa wayakulilukum fi ayunihim na pia akakuonesheni akawaonyesha watu nyinyi ni wachache nyinyi mkaona na makafiri waka kuwa nini, nini, ni wachache kuliko nyinyi na makafiri akakuwa nani nyinyi ni wachache kuliko wao li Allahu amran kana mafuula ili alipitisha Mwenyezi Mungu jambo alilokushauri amua litendeke wa ila Allahi turja al na kwa Mwenyezi Mungu tu ndiko yatakorejeshwa maamuzi yote ya ayyuhalladhina amanu a'minu billah idza laqitum fi'atan fathbutu mtakapopambana na kundi la maadui kuweni imara kwa dhkurullah na mkumbuke Mwenyezi kathira kwa wingi la'allakum tuflihun ili mufuzu wa ati'u allaha wa rasulahu muti'ni munyezingu ni njombe wake wa la tanaza'u wala la tisfutane Fatafshalu tilifiane sababu ya kuingiwana na woga. tadhhab arihukum na mkapoteza nguvu zenu wasbiru humilieni inna allaha ma'asabirin munyezingu wipo pamoja nao wa wala takunu wala lamsujum ka walladhina kharajoo min diarihim batara msiwe kama wale waliotoka toka majumbani mwao kwa jeuri batara kwa kibri kwa furaha ya batana wari'a na nakuonyesha kwa watu hawakutoka na nia ya ikhlas na imani na tawakuli ya kweli walijitegemea za ushindi kwa nguvu zao tu na wengi wao wari'a annas wayasudduna an sabilillah na wakatoka kwa ajili ya kuwazuia watu kuepukesha nataye Mwenyezi Mungu watu hao wallahu bima yamalona muhit Mwenyezi Mungu yote aliyokuwa watu hao ameadhibiti ameadhibiti hayatoki yakeepukana na ujuzi wake hayatoki yakeepukana na uwezo wake waidh zayyana lahu mushaytanu kumbuka pale alipowapambia shaytanu amalahum vitando vyao viovu wakaviona vizuri waqala huyo akamwambia la ghaliba lakum alyawm minan nas to hamna nyinyi leo katika watu wa islamu hasabu to qattas wa lakum na mimi niko pamoja nanyi falamma lakini yalipo ana makundi mawe kundi kondelo wa na makafiri nakasala akibih Shaitani shaitan alirudihuma nakasala akibih alirudihima shaitan waqala Akasema kwaambia makafiri Akasema kwaambia makafiri inni bari'um minkum jamani mimi siko tena pamoja nanyi inni ara ma la tarauna Ninayo ana mimi yinyi hamyaoni Inni akhafullaaha min maghubi munyezingu wallahu shadeedul iqaab munyezingu ni mkali wa kuadhibu Tafasiri wanasema kwamba sheitane aliyevyona vile vikosi vya malaika vivonea na munyezingu kuja kusaidia waislamu Kwa hivyo akarudi nyuma haraka akakimbia aka wacha makafiri wakakumbana na kisago idhi yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim marad Kumbuka muhammed pale aliposema wanafiki na watu wengine ambao wa dhaifu wa imani wenye ugonjo, wenye ugonjo wenye sema, wa zao wakasema gharra haula'i dinuhum Eti waislamu imi wa khada dinahum lakini wapi sio kweli waislamu wamtenegemea mwenyezi Mungu wa man yatawakkal 'ala na mwenye huwa hasbuh. Inna Allahu azizun hakim. Bas man yanzimko ni mshindi mwenye hikima. Na kama ni hivyo atawapa ushindi wapenzi wake. Walau tara la idhi yatawaffa alladhina kafaru al Na kama utaona Muhammad wakati ukiwafisha makafiri malaika. Malaika wa mauti wakati ukiwafisha makafiri. Yadribuna dribuna wa aidbaram wakiwa wanagonga migongoni kwao kwa rongo kwa nyuso zao yadribuna ujuao wao wanagonga kwa virungu kwenye nyuso zao na kwenye migongo yao wadhuku adhabal harik na huku wakiwambia njeni adhabu ya kuungua dhalika bima qaddamat aydikum haya inaakupata ninyi kufuatana na matendo yaliyotangulizwa na mikono yenu Kudulumu, wa anna allaha laysa bidhallamin lil'abidin naqul ba si mwenye kudhulumu waja wake tabia zao makafiri hawa wa maka. tabia zao wanafiki wa madina kadhabi ali firaun ni kama tabia ya jamaa zake firaun wal ladhin min kablihim na makafiri wengine waliotangulia kabla yao makafiri hawa wote makundi matatu hayo kafaru bi ayati allahi wa hum kafar wa za wamezikufuru fa qadhamu Allahu bi dhunubihim akawatu kuliya kwa munyezingu zao kadhibao inna Allaha qawiyun shadidul iqaami kwani ni mkali nguvu ni mkali wa kuadhibu Dhalika bi anna Allaha lam yakum neematan anaamaha ala qaum na hiyo ni kwamba munyezingu hakuwa kubadilisha neema alizozinamesha kwa watu fulani hatta yughayyiru ma bi anfusihim. mpaka hatta wa'u wenyewe waanze kubadilisha kilichokuwa mtanyanya zao wa anna allaha sami' wa 'alim na mwenyezi Mungu ni msikivu na mjuzi kadhabu bi alif tabia zao hawa makafiri na wanafiki ni kama tabia zao na jamaa zake faraona waladhina min qablihim na makafiri wengine walio tangulia kabla yao ni ipi tabia yao kadhabu bi ayati rabbihim wamezeka mesha aya za manawao wao, ahalakanao tukawangamiza tukawangamiza bidhunubihim kumadhambiaw wa gharaqna ala faraona tukafarkisha jamaa zake faraona fa kullun kanu Na nawati hawa walio kisago na adha na mateso ya Mwenyezi walikuwa ni madhalim wa nafsi zao hawukune wakabisa inna sharra dawab hakika bainama wa wabaya inda Allah bi Mwenyezi alladhina kafaruni wale makafiri. Fahum la lā ambao ambaw hawā amīn ayah 56 min sunan aziz nangū alladhīna aḥadta minhum walā mukafirīn katika uliwaqā aḥdi ya kukānāni katika madīna bi'amāni thumma yanqudūna ahdahum kishawkatangū ādi zāo fī kulli mara kila mara. wa hum lā yattaqūn wakaw hawāmti munazimu فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُم بَأْسٌ هُنْدٌ كَوَكَتَاهُ وَمَكَسَّنَّكَ فِي الْحَرَمِ كَذِكَ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن خَلْفَهُمْ وَشُجِّعُوا لأَجْلِهَا وَلَأَسْكَارِكَ عَلَى نِيمَاهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ وَإِنْ دَاوَ كَكُمبُوكَ عِبَاءَهُمْ وَإِنْ دَاوَ كَكُمبُوكَ مَكَسَاهُمْ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً na kama utakuja kuogopea kutokana na baadhi ya jamaa zako wa kufanya khiana fa'ambidh ilaihim ala sawa. basi tupili mbali ahadi yao inna allaha la yuhibbul kha'ineen Mwenyezi Mungu hawapendi watu wa wala tahsaban alladhina kafaroo sabaqum na wasije makafiri kwamba wameshinda innahum la yu'izuna wawo hawajashinda yashinda waa'iddu lahum na zungwa naahimiza waislam popoto walipo wa, wa, wa, wa zamaza masahaba na baada ya masahaba kwa kuambia idu nini wa a'iddu lahum jiandaeni nyinyi waislam kwa kupambana nao makafiri mastata'tum kwa kiasi mwezacho mwisho waozoena min quwwatin katika matayarisho ya kijeshi wa mirbatul khayl na matarisho ya mazoezi ya farasi turhebuna bihi ya duwa Allah. Eli kuwatisha kwa maandalizi hayo maadui wa Mwenyezi Mungu. Waadui ambao pia ni maadui zenu Wa akharina na mnduni pia muatisha mngine waliokuwa sio hao ambao wa wako la taalamunhum nyinyi wajui Allahu yaalamuhum lakini Mwenyezi Mungu wajua Wa ma na chochote mtaka tukitumia cha mali min katika kipato fi sabili katika kuimarisha jeshi la Mwenyezi Yuwafa ilaikum italipo malipa yake kwenu mtalipo malipo yake nyinyi wa antum la tudhlamun na nyinyi hamtudhlimiwa kwa aya hii mwenyezi Mungu anatuhimiza waislam tujiandae kijeshi tujiandae kiimani tujiandae kiupendo tujiandae kimshikamano ili wakati wote atakotokea ukorofi wa maadui wa kikafiri au wanafiki basi tuna uwezo wa kupambana nao hivyo ndio hasa kilicho kusudiwa mwenyezi Mungu anasema subhanahu wa ta'ala wa injana na ikiwa makafiri wataelekea kutaka sulhu fajna hla basi wakubalie wakubalie watawakala ala Allah na mtegemee mwenyezi usitegemei ahadi zao inahuu asameu alalim yaye mwenye Mungu ndiye msikivu na mjuzi kwa hali za viombe wake ni mjuzi wa maendeleo ya wakati huu na baadaye na baada ya baadaye wa an yuridu an yakhda'uka kama atakusudia kuja kukufanya khada fa inna hasbaka Allah basi wamsheshweleke wa atakaye kutoshelezea hao ni mwenye Mungu huo ndio aliyekuimarisha kwa ushindi wake kwa waumini kwani yeye ndiye nguvu wewe kwa ushindi wake na kwa kuwafanya waumini kuwa chini yako wa alafa baina qulubihim na akaziunganisha nyoyo zao lau amfakata ma fila ard jamia kama ungetumia mali zote zizozoko duniani ma alafa baina qulubihim Musingeweza kuwapata kuzunganisha nyoyo zao na kuzipatanisha imani zao Walakin allaha Allah, lakini Mwenyezi Mungu kwa rehma yake na uwezo wake tu amewazoezesha waumini ama kaunganisha, akawashikamanisha baina yao, wakoa kitu kimoja, wote wako chini yako wanakupenda kuliko nafsi zao. Innahu Azizun Hakim, kwani yeye Mwenyezi ni mshindi mwenye hikma. Ya ayuhan Nabi, ewe mtukufu wa daraja. Hasbuka Allah Ataye ataikutoshaleza wewe ni Mwenyezi Mungu wamanitabaa ka mwa mu'minin na wale watakukufu wata wewe katika umini ya ayuha anabi imtukufu daraja haridhi almu'minin ala alqitaa wahimize waandai warakibisha mu'minin katika mipango ya kivita iyakun minkum 20 sabirun yaghlibu 200 mpaka afikilie kuwa na uwezo wa kuwa watu 20 miongoni mwenu wana uwezo wa kupambana na watu 200 wa anyakum minkum mi'atun wa anta uwafundishe uwapange mpaka hiyo ifikilie kuwa ikiwa kwa kiwemo katika nyinyi upiganaji 100 kwa 100 yaghlibu alfan wa na uwezo wa kuwashinda 1000 minalladhina kafaru katika makafiri bi annahum la yafqahun Kwa sababu makafiri ni watu hawafahamu al anna khaffafa ankum sasa mwenyezi Mungu ame uzito baada ya mwenyezi kuona kwamba uislamu ushakua wengi na kuliko ilivyokuwa mwanzo kawapunguzia uzito na kuambia alima amejua anna feekum Enu, kuna uzaifu na bwana Daniel nuko na udhaifu kidogo pamoja na kwamba mnazidi kuwa wengi wa islamu, lakini wa zi, kila mnavyokuwa wengi basi na udhaifu unaongezeka sasa fa minkum mia, ikiwa katika nyinyi kutakuwa watu 100 wasikari wapiganaji wazuri sabiratun waliwahumilifu yagalibu 200 basi wao uwezo wa kupambana na watu mia mbili. wa yakun minkum alhun kutakuwa na watu wa elimu katika Uislamu yagalibu wana uwezo wa kupambana na watu walipo mbili kwa aidhni ya Mwenyezi Mungu wallahu ma na Mwenyezi Mungu pamoja nao wavumilifu Makana kana linabii na yakuna lahu asra na hapa Mwenyezi Mungu mtume wake bado haujafika wa wakati wa mtume kufuga mateka mkiwashinda makafiri wao chinjeni msifuge mateka makana an ayakuwa lahu asra hatta yuthkhina fil ardh afikakuwa nguvu madhubuti ya ushindi wa uhakika katika dunia turiduna arda ya dunia nafuga mateka nataka starehe za dunia tu mapato ya dunia wallahu yuridu lakhira wakati munjimu anataka akhirah wallahu azizun hakim munjimu ni mshindi mwenye hikma laula kitabu allah kama sikuweko kitabu cha Mwenyezi Mungu sabaka kilichotangulia la masakun ingalikufikeni nyinyi fima akhatum katika ile hatua mliochukua ya kugawana mateka ingalishika nyinyi adhabu na adhim adhabu kubwa Fakulu kulu mima ghanimtum sasa basi e, mateka hao waliokuwa bado kufikeni nyinyi kwa nguvu ya kuwashinda kwa, kwa hakika, wapewe adhabu wanayostahili na Naimalizao zitumieni. Malizao zileni. Fakulu mima ghanimtum kuleni katika mali ambazo mmezipata kutokana wao. halalan tayyiba. Hiyo ni halali kwenu tena ladha. Watakullah mogopeni tu Mwenyezi Mungu msindukie mpaka. Inna allaha ghafuru rahim. Hakika Mwenyezi Mungu ni na mrehemevu. Ya ayyuhan nabiy, mtukufu wa daraja kulimani fi aidiiku wa wale walio mikononi mwenu min al asra katika mateka ya'lamu illahu fi qulubikum khayran kama munizimgu ataiona katika nyoyo zenu imani yautiikum khayran mimma wakad minkum munizimgu kipato kizuri zaidi kuliko hicho kilichochukuliwa kutoka kwenu baada ya kushindwa vita wallahu rahim na Mwenyezi ni msamehevu ni mrehemevu wa inuridi na kama watakusudia kukufanyia khiyana hao basi si ajabu hilo fakad khanu Allah min qablu wama satankuliakum fanyia khiana Mwenyezi Mungu hapo mwanzo fa amkana meno akawadhibiti Mwenyezi wallahu alimun hakim na Mungu ni juzi mwenye hikma katika haya ya 72 na mwenye Mungu Innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim Hakika ya wale walioamini Mwenyezi Mungu wanapostahiki Kwa kuongozo sita za imani. Wakapigana jihadi Wakahama nchi yao ya maka wakapigana jihadi kwa kutumia mali zao na nafsi zao, nguvu za mikono yao fi sabilillah kupigania dini ya Mwenyezi Mungu wa alladhina Na wale walio kimbilia madina wakamkumbatia mtumi muhammed wa sallallahu alayhi Na wakainusuru dini ya kai nusuru diniya munyezimu ulaika ba'dhum awliya'u ba'dhi yao ni wapenzi mawanzi wa kweli wa baadhi walladhina amanu na wale, wale muamini munyezimu wanapostaki kuaminiwa wa lakini yuhajir hawakujaliwa kuhama maka Malaikum min wilayatihim min shay. Mimi wa Islamu hamna upendo wa kupendana nao kwa kitu. Hawa hamna haki ya kupendana nao kwa kitu. Waacheni kama walivyoo. Hata hajiru mpaka waweze kuhama, wahame hasana wa maka wakimbilie Madina. Bila ya hivyo bado hawajakuwa katika jamii yenu. Wa instance sarukum na wakati, na wakati, na wakati msaada fi dini katika dini fa aleikumun nasu lijeni kusaidia ila ala qaumin bainakum wa bainahum mithaakum isipokuwa kija kukutakeni msaada juu ya watu ambao baina na wao kuna ahadi ya kusaidiana mtume muhammad saw sallam baada ya kuhama na kwa hamia madina kipata madaraka ya uongozi kamili ya nchi hiyo ya madina, kamili, e, nchi madina na nchi, nchi jirani alikuwa anafunga ahadi kutokana na baadhi ya makafiri ya kusaidiana kiulinzi na usalama na kiipato kimaisha japokuwa bado hawajaamini kwa hivyo baada ya kuamini ikawa tena wale ume, ndugu wao kuwa na nguvu tu lakini kabla ya hapo ilikuwa ni, ni mashirikiano ya kiusalama na amani ya nchi na nafsi sasa makafiri wakija kuwataka msaada juu ya kupigana na hawa ambao wenye ahadi na Mtume S.A.W. Ilikuwa waislamu hawana haki ya kuwapa msaada huo. Wallazina kafaroo ba'dhum awliya'u Kwa Kuso makafiri yao ni wapenzi wa wengine. Ila tafaalu, ikiwa hamkufanya hilo la kuheshimiana na kupendana na kupendeleana takun fitnatun fi ardi wa fasadun kabir takun fitnatun itakuja kuwa fitina kubwa fil katika dunia ikiwa hamkoheshimiana mikataba itakuja tokea fitna kubwa duniani wafasadun kabiru na wa kubwa. mkubwa amanu wahajaru, wajahadu. na wale walio wa muamini mwenyezi wakahama kwao wa kaha ya maka. Wajahadu wakaungana na jeshi ya Islamu kapigana fi sabili lillahi katika kumpigania dini ya Mwenyezi Mungu walladhina awauna wale yakimbilia huko ma, huko Madina wakampokea Mtume Muhammad saw sallam wa nasaru wa kamtetea ulai mu'minuna haqa hao ndio waumini wa kweli ulai kahumul mu'minuna haqa hao ndio waumini wa kweli lahum maghfiratun wa rizqun karim hawa watapata msamaha kwa Mwenyezi Mungu na msamaha kutoka kwa na Mungu na riziki nzuri na amanu walioamini mim ba'du baada ya hawa wakafuatia kwa kuamini wahajara nawapiwa wakahama maka na miji mengine wakaendelea madini wajihad wakapigana jihad pamoja na ninyi waislamu kuepigania dini ya Kiislamu fa minkum basi hao ndiyo ndugu zenu hao hao ni waislamu wenzenu hawa na wao ni sawasawa nyinyi waulul na wale wenye wa uhusiano wa uzawa hmm? waulul arham na wale wenye wa uhusiano wa uzawa baadhihum awla bi baadhi baadhi yao ni wanapendana na wanapendeleana zaidi kwa wengine Fiii kitabu illahi, wanasahiki kupendeleana katika kitabu cha mnye zingu Inna allaha bikuli shayi inalim Hakika mnye kwa kila kitu miungo, ni mjuzi Na miongoni mwa mambo ajua mnye zingu Nikuwa kusanya wa na kuunganisha nyo zao Akawafanya wenye kupendana Kila mmoja anapenda mwenzake kama anapujipendeleana usi yake Allahumma jana bitathikirika mtafine والغيتاب يكون هم كمتبعين وهذا تاعات كمجتمعين ربنا مسلمين ووالدينا واولادنا وإثواننا واحبائنا وجميع المسلمين إنك غفور الرحيم جوار كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين